Jokin bezga, egunon. Egunon. Bueno, irungo gazteria saieko teknikaria zaitugu eta zine festivala aurkeztu duzu, aurten ere egingo dena amasi urtez segidan. Bai, amasi urte hori lehiak eta bezala eta aurretikan izan zian beste hiru ba muestra bezala. Bai. Hogeita maika lan, e, proiektatuko dira, naiz eta eundik e, gora aurkeztu e, diren, sekulako sukaldeko lan egin bar izan duzu aurretik, beraz, sailkapenetan. Bai, e, aurten e, aurkiztudia egon da iruro behitasei e, labur metraiek, hori datikan iruro formatuan eta egon da video formatuan. Eta, bueno, zuk esan dako, e, barruko lan hori, ba, bueno, kuk e, estu egin berez, hori ez eh ikasleak irakaslekin egin dituzte kriston lana beraz eta beraiek e, proposatu dizkiguote ba, ba e, sail ofizialetako e, zean labur metraiak eta bueno pues oiek izango ditugu pantailatan Laguntzaileen artean sartzen da irungo kunstal ikastetxea Andoaineko audio eta cine zinetabidio eskola, eszibiko, bueno, eszibideitzen dana, anduainekoa, eta, bueno, babi hoiekin, kontatu inbeharko ditugu, nahi ta nahi ez bestela, eh, e Lan asoz handio bat izen marko gen ituzke. Ger bestletikan ere hageluko e, e, FIFABA e, film videofilm e, zea, e, festivalaren e, laguntzeere jasotzen dugu, hemen dago elkarlan bat e, aurreko urtetikan. eta gero bueno, babesleen ba artian daukagu kutsa e, euskadiko kutsa euskaltel hiru e, ho dirutan e, babesten ituzte sari batzuk, Gero iruna loja, eh, elkartea, hor irungo oztatu edo hoteleko goteleko zea elkartea, eta bueno, hauek ere nahiko laguntza ona ematen dizkigute gute, eh, babesle. Eta gero bueno, bez, eh, baditugu ere eh, gaztezulo, notiziaz da egipuzkoa, eh, oiek ere ba, ba, erapen, eh, Zer da penerako laguntza ematen dizki eta baita ere e, upv laguntza ba gazte epaimailaren e, gazteak parte hartzen dituzten hoiek ematen dituzte ba kredito, kredito bat parte hartzen dituzten e, ba bueno baldintza batzuk betetzen bai. eta sari dagokienez 8tik 6 eginda salto beraz zein batean erakargarriagoak e, bilakatu dira bai e, aurten ja izango da bigaren urtean horrela egiten deneguna ta azkenean naiz eh sari kopurua ez haundi du nola laburtu ditugu, murrizo ditugu, ba, e, kendu diren bi, bi sari hoiek ba, pasatu dira, ba ba piskat beste, beste sariak batez ere e, bi bi undienak, bi nagusiak e, lehenengo zinean eta bideoan bi eta 1200 eurotakoak direnak, bai. Eta angeloko FIFA festivalarekin dagoen lankidetza hori ere, ongi azpimarratu duzu ez, bertako irabazlearen produktua ikusi alizango da hemen irunen e, ogita bederatzean. Bai, e, FIFA barekin, bueno, ba, bi gauzak e, garrantzitsuak eten ditugu alde bat, etikan, e, gure festivaletikan joaten da bat epaimai bezala e, bertara, e, azaroan aiten dute, eta bere festivaletikan gurera etortzen da beste epaimai bat. Eta gero, bere festivalean guk proiektatzen dugu aurre kurtian e, irabazitakoa, eta guk berak alis protet pre dugu bere festivalean irabazitakoak Bokatzeko jokin beraz hogeita bit hogeita hiuan gaztelekuan ikusgai egongo dira, hogeita seitik hogeita bederatzira maila kulturzentroen dena dohanik bai, e, bai, eta biddasako sezionan hiru lan aurkeztu diira aurten. hogeita bi bakariko onongo beere gaztelekuan, gaizka izan lehen markatu, eta hogeitahiruan hoita zeian hoita zazpi hogeita eta hogeite batzi ha amaa kulturzentroan. Eta aurten bueno, ba, aurten jaso dugu e, bidzo aldetikan hiru lan, aurrikurtin izan zientzien bost, eta, bueno, pues, e, guztorek usiok etxugu goiek, eta, bueno, pues, haber, e, jendia gerturatzen den, e, etxean bertan egindako lan interesgarriak. Vale, a ba, mi esker joekin. Zueri.